this call is now yeah, being recorded da boxto ba shir ki razi way pe par har da nizi او په یو ځل باندې انسان دغه ذہن ته نغورځيږي او ضرور به ان شاء الله تعالی چې انسان څوره مخ کیږي نورورو د دبکی تجربه کیږي خب اصول حدیث کې منګه اوروندا شو روکډه وا تقسیم الخبري بالنسبه الی من اسنده الیه دا خبر تقسیمه پا اعتبار چې د دی اصنات چا تا کڑی شوی الامن اوضیف ایلیه الامن نصب ایلیه چا تا دی اغا نزبت اغا کڑی شوی دی ٹیک چا تا دی نزبت کڑی شوی دی نو منگ پا دی کی حدیث خدسیووی لی چی پایی که نزبت اصناتی چیوی پیغمبر اللہ تا کئی مرفو چی دی نو کې کی ما اوضیف ایلن نبیی موقوف کی ما او دیفا الالصحابیی او ننبا منگ مقتوعیو اغا ما او دیفا الالتابعیی یا او من دونهو یا دا تابعی نرالان دی تبا تابعی دیجی دی تولو اقوالو تا مقتوعات ویلے مقتوع دی دی کی گی مقتوع دا دینا مخ کی مرفوع که موقوفو که دی دا تول دی اسم مفعول سی غی دی مقتوع یعنی پرکڑے شوے موقوف ادرولیش شوي مرفو پور تکڑے شوه د لغتن داد اسم مفعول صیغه د قطعاء بابنا قطع قطعا يقطع قطعا فهو قاطع و قطع يقطع قطعا فذاك مقطوع مقتوع. مقطوع داد قطعنا اسم مفعول دی قطع و معنای پرکول و مقطوع پرکڑے شوه نو پرکول داد د وصل دغ متضاد دا دی واصله یو ځای کول موصول یو ځاییکی شوي د دا هغې متظات دی هغې د راځي طلاان مخصوصته ووي ما ضی لت تابی هر خبر چې د هغې اضافت طبی ته تا وکړی شي یا من نه هو یا د تاببی نه رالاند دی دکه د تاببی نه بره اموماً صحابیوی نو ایک جو موقوف تیر شو ده تابعی نرالان دی چه چا تا اضافت مطلب ده تابعی شاگر تا تب تابعی تا من قول او فعل یو قول یا یو فعل چه داغی دا اضافت داغی دا نزبتو کڑیشی نو اغی تسوی مقتووی ده تعریف تشریص دا ما نو سبا او اسن دا ایلت تابعی آغا چه نزبتو کڑیشی یا ده اسناد یو معنا دا وسن د ال تابعيه يا اضيف ال تابعيه د من دونهونه مراد شده او تابع التابعيه یا تبع تبع نو او یاد تبع تبع نرمالاندي فمن دونو داغه شاگرد مثلا چې قول سنندن ذکر شوه دي نو تبعت د تبع تبع او داغه نرمالاندي په دې ټولو اقوال باندې بیا د مقطوعات اطلاق کیږي خصوتا <سوط> منصوب کریشی من قول یا یو قول او فعل یا یو فعل خدایات ساتی مقتوع او منقطع دوانا دوانو کې فرق دے و المقتوع غیر المنقطع عطاوز دی نمخ کی ان قطعف سند کی استلاوه لده د منقطع مقتوع او منقطع کې فرق دے و ظایر ابانه هم مانا کو گوری نو مانا با شاید چه لغتا نیو شانوی قریب قریب لیکن دوهنو کی لکه استلاحاتو کې فرق دی ل ان المقطوعه من صفات المتن زکه مختوچ دي نو د اصول حدیث کې د متن په صفاتو کې دی متن په صفاتو کې سو یعنی هر اغ قول او فعل او قول او فعل په متن کې کی ذکر کیږي هر اغ قول او فعل چې صحابته ته تا تابع ته نسبت شي یا ته تابعین رلان دی نو دا د متن په صفاتو کې دی او منقطې چې دینو دا د دصففاو د صند نه دی ینی د منقطې تعلقمونږ د سنت سرهکر کړی چې هر اغا را چې هغه په درمیان کې اغا سااق شي یا درمیان کې یو راوی سااق شي یو یا مختلف راویان سااق شي خو سبي د غیر توالي مسلسل چنینو اغیطا منقطی وي منقطی چون دا دا صفاتو دا اسناد نو دا دا صندصر دا دی استلاح تعلقو یعنی سمطلو ان الحدیث المقتوع من کلام التابعی حدیث مقتوع چی دے دا دا کلام د تابعی دے فمن دونه یا دا تابعی نرالان دے دا تبا تابعی قول دے یا فیل دے خواہ او وقد یکونو سندو اوز بتو سلن دا تابیخ خول تا مقتووه او وقد یکونو سندو متسلن لیکن تا چه سندو گوری نو سند بے تابیتا متسل رسید لئی یعنی سند بے منقتی نئی او تبا داوی چیر دا قول مقتو دے سمطلب یعنی دا دا تابیخ دی دے یا دا تبا تابیخ خول یا فیل دے او سند بے متسلوی نو کچر تا مقتوو منقتی یووی بقدر دعوى چه بیا لک تادل ته دی روایت مقتون ویله زکه مقتو صفات و متن د دی د منقطی سره تعلق نشتا وقد يكون السند متصلا الى ذلك التابعي او كلا كلا د مقتو حديث دا غیر سند اغه تابی پوری متصل وی على حين على حين او دې براکه سره انل منقطعه یعنی علا حين دیمانه پوردو کی جب کی رازی او جب کی انل منقطعه منقطی چي دي نو منقطی څه ته وای یعنی ان اسناد دا دالک حدیث غیر متصلن یعنی سند دغه حدیث دا متصل نه دی اصل فرق دغه خي یعنی د مقطوع او د منقطی کی دیو تعلق د متن سره او د بل تعلق د سند سره دی یا سند دغه حدیث متصل نه دی او د منقطي د سره د متن سره تعلق ني ولا تعلق له بالمتن او د منقطي تعلق د متن سره وين نه بلکې د تعلق صرف د سند سره ده مثال د مقتو قولي یعنی مثلا د تابع قول یا د تابعين رلان دي د بلچا قول لگا دا سن بسری قول لے بخاری زکر کڑے دے کتاب السولات کې چې آیا د مبتدی پسی منس کی گیا و کنا دا سن بسری دا اغا قول لے اغا وی آو سوال لی منس بس دا اغا دا بدعات و بال چی دینو دا پا باندې دی دے منس کوا دا او نور باقی ماندہ دا اغا دا, دا و بال دا پا باندې دی دے ایک شوا حسنې بصری قول دی بخاری ذکر کړي دي مثال د مکتوب فعلی لگا قول د ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر د ابراهيم ابن محمد قول د د مسروق تابې بارے کې دا غفلی ذکر کړي دي چونکه مکتوب دی یعنی دا یو تابې فلی چې ککی دی او فیل د کورلی دی كانه مصر مصرخ تهبيو یورخص یور خصه غ به را وړن کپده نه هو په خپل منځ کې به نه او د خپل کور والا او تر کله چې باغ عبت تودرې ده نو غ به ځان لې د بات ت پاره یو خاص کړی او یو اعتقااف یو ځ جو کړی وو ی بس اغبا به وردا اغير ازوړند بهکړه ويقبلو على صلاتي او خل المستب متوجه شو ويخليهم ودنياهم او خل اهل اغم پري خود يعني په عبادت سره چېلوي عبادت متوجه شنو اغي ويم پري خود ودنياهم او داغيغه دنیا اغم پري خودله د مختو حديث ایا دا په دلیل کې پیش کولې شي کنه د محدثين قول دی المقطوع مقطوع دې څنګه چریده موکو بارکه محدثین وی چې اغم لکه ته به دلیل کې نشه پیش کوله اگر چې فقهاء فقاو لږ باندې اغه دلیل دي المقطوع مقطوع دې نو لا یحتج به فی شیء من الاحکام الشرعیه تدینهم دلیل ننی ولې کیږي کی فی شیء فی سوسیس کې د د احکام شرعیه یعنی د مقطوع ته حرام حلال داریں فرض واجب سنت دانشی ثابت اولین اگر که صحیوی نزبت داغی قائل تا یعنی اگر که داغی متصل وی دیو تابیی قول دی بالکل تا تثابت شو داغ فیل تا تثابت شو و پائیبانی یہ حکم شرعی اغن سابتی گی و جسدہ لئننہو کلام احد المسلمین تو کچھ تابیم یوام مسلمان دینو یوام مسلمان دی تک تزا مسلمان دی ولیکن او د هر مسلمان هر قول او په لغه دلیل نه انکارت لیکن انکارت ہونا کا قرینه ہا قد تابی کی یا په دغه روایت ک دا سی او قرینه وی قرینه مطلب دا یو اشارہ وی ک تدل علی رفعی چا دلالت ک دی د دې روایت تو مرفو کی دلباندی دا تابی قول او فیل بی لیکن دا دیپو برفع بانی با کوي لکه مثلا د بازی رابیانو قول او وقت دا ذکر د تابی کی چاگی دا ذکر کوي نو آغا وی یرفعوهو دا تابی ذکرو کی او دا غی نماد وی چی یرفعوهو دا تابی با دا روایت مرفوعاً ذکر کئو نو فیعدو عند اذن نو شمار کی بعد با قول دغه بعضی راویان اند د اې دین په دغه وخت کې له دغه د پارا حکم المرفو المرسل څنګه مونږه د مرسل بحث کوو یو تابعی ډایرک پیغمبر ته روایتو کی نو که دغه رنګی د بعضی راویان دایي قول یو تابعی ذکر په وخت کې چې دې تابعی به دا روایت مرفوعان ذکر کوو مطلب به د مرسل حکم ایدې اې شو مرسل هغه دې چې تابعی دایرک د پیغمبر نه روایتو کې نو دا مرسل او مرفوع مرسلو ته ځکه وایي چې یعنی نسبتي پیغمبر تکړه شوه دی دلته اوس دا وایي چې بعضی محدثینو خاطلاق د منقطع او مقتوی باندې کړي دي نه غي د مقتود لپاره استعمال د منقطی استعمال کړي دا لکه بری کې د دوه نمونه ذکر کړي دي یو د امام شافعی او بل د تبرانی جدید وانو مکتوبانی کوم د تابع یا د تبع تابع خولیا فعل وی پدی باندې اطلاق د منقتی مطلب دوانو د دوان دوانو غي دوانو د پارا غي استلا د د مقتو او د منقتی دوانو استعمال کړي دا اطلق بعضو محدثین اطلاق کړي دے اپلای کړي دے بعد محدثین لکه امام شافعی او تبرانی د لفظ المقطوعی لَفَظَ الْمَقْطُوعِ اَدَادِي اِطْلَاقِ کړه دے وَ اَرَادُ بِهِ الْمُنْقَطَعَ خَ وَ بِهِ الْمُنْقَطَعِ او دی اِرَادَه کړه د باغی باندې د مُنْقَطَعِ مطلب دا دی د مَقْطُوعِ استلاغې د مُنْقَطَعِ د پاره استعمال کړه ده اوس د مُنْقَطَعِ تعلق خو د سند سره دی او دی ولَ لَفَظَ د مَقْطُوعِ استعمال کړه دے چر دا سند چی ده ده مقتو دهنو حالانکه مقتو خو استمالی متن ده پارا اے وارادو بهی المنقطه اے الَّذی لم يتصل اسنادوهو ده منقطه مانا خدا ده چی اسناده متصل نده او دیو لئی د مقتو استعمال کرده ده و هو غیر استلاح غیر مشهور او ده استلاح غیر مشهور ده اس دا امام شافی دا پارا عذر دے وقد یو اعتذرو لشافعی او تحقیق روزر پیشکوولی چی دا امام شافی دا پارا چی امام شافی دا خبر کرده دا قبل استقرار الاستلاف آغا وقتی دا مصطلح الحدیث دا مصطلحات دا لانو مقرر شوی یعنی امام شافی دن مختیر شوی دا دوسو چار حجرے کی اغاو فاتح آغا وقتی اس حدیث دا فن لانو وضع شوی مستقل توربانی نو کاغا مثلا دا استلاح استعمال کړي د منقطع دا پار آغا مثلاً استعمال کړي نو دا حال دا غا دا پار اعوذ رشتہ دے او لیکن تبرانی دا خود بات سڑے رے تین سو ساٹھ حجرے کے اوفاد تے اما تبرانیو حرچ تبرانی دے نو اطلاق د مقتوع پا منقطع بانی اغوال اکڑی دا اطلاق اطلاقو ذالکا نو دغ اطلاق او دغه دا اصلاده او د مقو استعمالول یودو دا شماارلی کږي تجوزن یعنیغاې تجووز دی ته ووي چې یو سړی په زوره او په تکلف تقلف سره یو شي تجاز وي اننیام ته تب تبرانی ووي چېرا منقطي د بار د بار المقطوه مستمالي کی مقطوعه مرادم لم يتصل اسناده چې اغه سند متصل نه نو اغه اصل کا حضور باندې یو اصطلاحی اوس امام تبراني ته منغوایو تا په منقطي باندې د مقطو د اصطلاح ولې استعمال کړي د منقطي بل څه ته مقطو بل څه دی بس اغه وی زیروره وتوې بس بس منغوایځه بس ټیک تا نو تجاوز دیته وي ضرورو پر ټیکته چي ول هو ثابته مغ بتابه څه ووي ته بزراباندي او استلا بل دغله استعماله تجاوز دیته وي چې په بزراباندي او په تکلف سره یوشي ته جایز ویل په استلا په استلا کې مم مزنات الموقوف والمقطو مزنات جمع د مزنتون دا مزنه وي چې غالب ګمان او غالب خیال یا يا غالب یعنی ته په اوس د موقوف روايات او مختو بتا غالبا په کوم کتابونو کې ملاويږي یعنی په کم کتابونو کې په کثرت سره ملاويږي د مذهن معنا دادا وکړه دا چې ان شاء الله تعالی کجوند او موږ چرته دغه درسن ویلي حجت الله البالغه دا کتاب دا ډیره زیات ضروری کتاب دی نو کدا کتاب مون چرته درسن ویلی نو دا وتاو شو دا شاوري الله دغه کتاب کې مزنه دا الفاظ به ای کې دغه په عبارت کړي ورو غوري نو د مزنه معنا دا دا چې غالبا یوشه ته په یوزي کې هغه به تا ته چرته ملاويږي یا غالبا دی یوزیز ملاويدل دی یوزیز واقع کېدل دی یوزیز موجود کېدل د ته مزنه نه روطات وبدا موقوفات او مقتوعات دا روایت غالبا صحابه د اقوال افعال د تابعین او اقوال افعال بتاته غالبا په کوم کتابونو کې کس زیات کثرت سره ملاوي کی اغه مصنف د ابن ابي شیبه ده مصنف دا عبدالرزاق ده یعنی بخاری مسلم ترمذی ابو داود کې بتاته دومره موقوفات ملاونی شي مقتوعات سورې بتاته په مصنفاتو کې ملاوي شي تخوا مصنف دا عبدالرزاق او په بابت کې ابن چې کوم تفسیر ده ذکر د قران په تفسیر کې د تابعین او اقوال ذکر کړي دي سنندن او دارنګي ابن ابي حاتم تفسیر دي ما چې کوم او دارنګي اور ابن المنذر تفسیر دي ابن جرير 310 کې وفات دي ابن ابي حاتم 327 کې او ابن المنذر اوس ددمه نه هیر دي خدام زما په خیال 303 دي درې سو درې هجری دي 303 هجری په دینل مندر ددم ډیر کمالي کتابونه دي او د د تفسیرم ده دارنګ دد دا دا ال اجماع په نوم هم دی او د د زما په خیل د الاشراف په نوم باندې ده دی. ټول ډیر قیمتي کتابونه دي و دا مونګه ورونچکم به شو روکډیو تقسیم الخبر بالنسبه الی من اسنه الیه چې د دې د اضافت په اعتبار باندې چې چاته اضافه شي د خبر تقسیم بسنګي د بھائی کې منګه حدیث قدسی مرفوع موقوف او مختو دا څلور ورونه دا منغو ویلی ان شاء الله دا بل بحث ته الوب خصوصانی مسند ستوي متصل ستوي زیادت سقات ستوي او اعتبار ستوي متابعه متابع ستوي شاهد ستوي ان شاء الله دا بحث به سبا دا خیر راکو او اخر ان الحمد لله رب العالمین Sí <tose>